Hey uh, hey no chai hey hey no chai Aitzur eta jura laboraren hemen aldia, euskaligatietan. Aste untako laborantzaen aktualitatea, hauzitegietan edo juridiko mailan, garatu da bereziki. Lehenik, oksiteneako toloza errian, hauzitegialat deituksien, kopebal, kooperatifako arduradunak, baita ere, ogi, harto eta olio eta proteína kenteko sindikatak eta federazionia. Kooperatifaren bidez, altsatuk den legararekin, laborariek FNSEA sindikatari, kotizazionia diakingabe eta ikpagatzen dielakotz, hausi bidia sabaltusien, Confederation Paisan eta Koordinazion Rural Sindikatek. Hausi hortaz, bede ikus moldiai kariko daiku, hausi ajarakidien, Confederation Paisan Sindikatako, Jacques Bonati Juristak eta Patrik Etsegarai Baetae, Pampi Sainte-Marien Iardokitzia entzunentugu. Il doberian aste un tant eta el bishindicatec departamentu colaborant chagambalak et fait de soita jasinicateli emandutian ogoi mila Euroko Bana shoshlagunsak chalatudutier Dutie. dernier certain die shoshlagunsa oien sergatiak eta astertzener dira aferaren auzitegian ezarteko ortacede patrick etchegarai eta pampi saint marie bertu cotugu askenik acheter artisan igandien luraren achijak aipatu cotugu Asi joietan, haipagein nausia zen nola babestu laborantxako lurak, Zertan gien bimilata amabian eta zertaradbus juitan gien. Zertrezna den ere luraren saintzeko. Bilduma eginen duguz Jean-Michel Ancho laberiki. <truise> Asgitin beraz, occitaneko toloxa hausiarekin, diskriminazio sindikala izan dela honetxidu Claudi Vio toloxako procuradore ordeak Aste atxarreuntan tolosan eginden FNZ-earen hauzian. Horrez gain, eun mila euroko isuna galdegiten du, Kopeval, Kooperatifaren kontre eta iru mila Jean-Claude Labit hain lendakariaren kontre. Beste eun mila euro bana galdegiten ditu Sosa ja Sotzentzian, Zerreala ekoizle iru sindikaten kontre. Konfederazion Paisan eta Koordinazion Rural Sindikatek aldiz damu domaiak galdegiten dutie, lehena iru eun mila euro eta bigarenak aldiz euro simbolikoa. Hauzia jarreikidean, Jak Bonati juristak eraiten deikus zer hoart txekitzen dien hauzi hortaz. Deigariak diren bigauza badira hauzi untan, euh, lehenik prokuradoreak galdegiten dutian les... zigorrak, Deitu zinen kontre, wano inusen behitira, bena gogorak dira. Eta bestalde, argitalatik ari du FNSEA xindiketaren adaren eibil molde bitxia. Epailek untsa aspi maratu die, FNSEA estutiala berekiriak ezagutzen. eta kotijazunen deiak kooperatiferi egin dira. Bena frantzian, sindikat baten kide izaitia norberaren autu bat da. Ezut ikusten nolas, sindikat izaiten alden eta kide giza hartu uh, uh, edo ogitonak kukaitia. Ibilbol de bitxi hori argitaratekarrik izan da hauzian. Erran haidut, sindikat batek ez ditzala bere kideak ezagutzen. Zerzion prokuradoreak galdegin dutian zigoreta zere galdegin diogu. Jacques Bonati. Moi, rêo, en, en, Niri gustatu litzaidake kudeatzeko debeku izan dadin, zeren euh, eta hor sosartzen da jenteri deuzerangabe, eta uzurpazioaren de zateri kondenatu gizanditean, zeren eta sindikat baten izaitia baliatu die beren kiriak ezagutu gabe. Hororen buru, jentetaz gain interesatzen zaidanada egita tehoi geldi dezala, eta ortara teltzeko manera bakarada, kondena gogoen ukaitia. Afera hortaz, departamentuko FDSU asindikatako idazkariaden Patrik Echegarraien iardokitzia una soin den. Oh, afera hori, uh, bon, ez dakitzerna isaz, uh, afera horren genian niko justizia utziko dut bere lanaren egiteat. Benan uh, gure departamento mailan, xe hurik, badu aspaldi, badu urtiak eta urtiak ez ge, tutela gehio kopiatifek eta kotizazioen hori altxatzen eta zendikaten dako. Bai, benar best, frantziako beste lekuetan egiten baita? Ez da gitu guai egiten denez, hori leheno denboran egiten zen, hori, bai, e, be, justizia ginen du bedelana eta ikosiko e, du, e, zeh atreako den, e, elden uktagilan. Eta hirrentzeko, ÖLB-ko Pampi-Sainte-Marien ikos moldia ere, entzun dezagun. Horrek, hauzi horrek errakusten du, jadenik ja kontengira hauzi hori izan mita, be, biziki behi una zen hori, Azkenian, eh, argitarat ah, maitenen albaita eh, FDSOaren FNSOaren eh, funtzionatzeko moldia. badu eh, eritasun larri bat zenikatu eh, horrek da onore uste dila luza eh, segonda sindikatu bakaja hori eh, diktatura batien bezala badira aldeni bakarrak ta luza segonda sindikatu bakaja zela ta uste du Alta guai, latenoita batez gioz, e, beste sendikatak ere badira, beste bigasori badira, de hilure. Eta baina hego horiek beren buruan usteute onore e, bakarrek dila, eta ordezka, laborari guzien ordezkaria direla, laborari guzien izenian mintsatzen aldirela, hauzean e, egin bezala laborari guztien ongian nahi zutela xosori bilduz, Ana estakola funtzionatzen, demora kamiatu dira, beute comprenitu badila ideia desberdina badirela laboraren mundian ere, e, ez dutela denek horiek ikusteko manera eta bez ez da normal, e, kasik casi que da horik egin dutena eta prokuradork era jandu, diskriminazioa horik izan dela, diskriminazioa sindikal, eh laborari erran gabe eh hartzen suten zorra, hori da garbi laurari errangabe beren sosia akzen zutela. Horiz nola deitzen da hori? E, hori gauza, gauza argia da, xe horik ez dela normala. Eta azkenian, e, ez da hono erabakia, e, juiek zute emana e, paia, baina pokuradorea jadenik, hori e, ministeritzaren e, izen, izenian edo, e, nintzatu da klarkielare errandu, e, deia e, galdegintu... E, Gemerda, eh, damu du maia eta galdintu eta ere eh, argiki errandu eh, diskriminazioa sindikal batzela eta hori guretako jadanik hori onartzia hori palazapu publikoan argitan emaitia hori eh, jadanik gugutako eh, eh, garaipen da eta nahi dute ere egan eh, ez da huai hori huai ikusten dugu huai ateratzen da hori na, 2000 eta lauan jadanik konfederazioa peizanek eh, joko horretaz oarturik Hauzitan e, nahi ukantzitien ezari FNZ-akoak. Eta hordian e, rehusetut zuten eskapatzia. Erranez, bon, are, ba, ez, ez du gira berriz asiko. Ola, pastunza, pastu da, baina, hemen tikat ez, ez duk berriz olako ikinen, e, kasik, e, ola, paha, ola, pastu ziren. Na, e, jortan da, izi, izi garria, segitu ute, berdin, berdina. Berriz ere, joko beraikin segitu ute. Bon, behar, pentsatzeko da, ez direla kooperatiba guziak ta Egitura guziak joko orta marxatu. Baina hala ere, honore, e, sifre bat dintzon dut, enikozte, estatu franceseko do, e, kooperativen erdiek edo hola funksionatzen zutela. Da bez, hala, e, uste dira horiek horiek ezpada begia txitzen, e, zertaz kapabla dian. Epaileak beraz, dagun urtagilaren oita sortzian emanen du afera orta bere deliberoa. 2017aren oita sortzean, Paweko Laborantxako Gambararen Oshoko Bilkuran, Ogoi Mila Euroko Bana Sos Laguntzak bostkatuk izan dira, Jeun Agriculteur eta FDSEA sindikata entzat. Kontra bostkatu dien Bacara, izan delaik, Konfederazion Paisan sindikatako, Michel Erbin. Konfederazion Paisan eta EULB sindikatek, Sous Matzendie, Sos Zama Horiek, baliatuko direla, Urtariran iragenen diren, laborantza Gambarako Kampañan. Hortarako, ikertzen ari dira aferaren auzitegian ezarteko. Panpi Sainte-Marie, Eulbeko kidia. Afera honetan, galdera da, zendako, ukan 100 buriari, euh, Jean-Michel, zenako 100 buriari euh, eskaini dituzie, hogei mila euro, bai FDSOari eta bai euh, JR, JR, Z eta nun, e, zer lan egin du zi, holako sos paketa duke, laborantza munduan zibanzioenemaen hogeiteko hamar mila paper e, behar ditu, hori laborari gusie behar baddakiite zaila den zibanzion batten Hor, zibanzio bat u, bi biz ibanzioenukan dituzte efdezioaktegiak, bate paperi gabe deliberuan de ez dute egiten zenako den. <coughs> Zendako eman duten, e, diru hori, zendako beren burua, zendako servizatze duten. Errandezatela, e, Jean-Michel, errak e, otoi, zendako lan hori, e, ze lan eginduzin, sos hori merizitzeko. Hori bakarrik. Nuizko no deliberua da, hoi, subantzione hori? Azken, e, hor, azken sesionian e, izan da. Eta Erbin, Jean-Michel uh, Erbin, uh, confederazion peizanakoak kontraboskatu uh, du Bena, besteguziak ishilike gondida, dena berz rola pastu da Eta drole dena ere, uh, Jean-Michel Anzola berrek eraiten du uh, lan partenariat Eta ipatzen du, ta lan bat bena, berri zertzen, zelan, Eta drole da, la ere, uh, lan bat barimada berz fakturad badaparien Eta, uh, pixkat, drole iten du, hobei uh, mila euro, kont uh, ron, tbea gabe da, ala tbea ekin edo ikustekasik, e, jenezake, sozoen dako hartzen gituztela, e, laborariek eta norna hei badaki, ez dela, drolea dela, pixkat, uh, mesviatzeko ahasoina baditugu, ikusten duen dugulaik, holako bisoma, a, ron borro bilak, ola, eta bakutsak benburiari ben serviziatriak. Ordeantz, zierk zier dudan ezartzen duzie, du jala uh, soslaguntza oien justifikazioa, zer uh, segida eman duzie? Guk eh, ez dugu normalatzen maitean, hori argita eta San Micheleak eh, repostu argi batzu eman hartio, eh, ez dugu sinetxiko, eh, ez gida horretan geliteko, eta bez, eh, gu presgida hau zitera Beha gira ez gira bakarrik afera honetan, uh, Jean-Michel erbenek du, e, pixkat erbia harrotu, eta behaz hak uh, bi ernezek uh, egun edo erabaki behar dute hen aldetik pres dienez ausitera joiteko, nago eskuelriko aldetik uh, pres gira joiteko, eta behaz uh, akorba gira bi ernezekin, dudai gabe uh, ausitan zerriko dugu afera hori. Jarrekitziko ere, ber uh, gehiarekin, Departamentuko FDSU-a sindikatako idiskariaden Patrik Etsegaraien ikus mollia ere, bildudugu. Polimika hor da, ez dutnik eta gauzaik deuserekanen. Nik domaia atzemaiten dut egun, en bistandena, Labantxa Gamarako Boska, eber helden uktakidan dira, hurantzenai dira. Mena, egun, ÖLB eta Konfederación Paisanak, eber... Uh, Bede kampanya behar baditu gauza horien genien egin egin domaia da. Eh. Guk FDS-ean eta GIA-sendikatarekin sindikat, uh, guk eginen du askentxe urteotako bilan bat. Guk erranen du ze posiziene defendiatu duen, zer ardietxi ditu eta laborarien dako, eta ze proposatzen duen ondoko urten dako. Nik egun galdeiten dut, ÖLB di gauza bera egindezan, bilan bat egin egindezan eta errandezan laborarier azken urteotan zer ardietxi duen eta laborarien... Dako. Eta, bo, mentuaz, nekezia badu uste, bilan baten egiteko. Domaia hatzemeten dut egun eta polimika horietan, gure kam, kampaniak gauza horikin egin dezaun, orte uh, uh, hon mm. Sos laguntza horiek, zentako diziren? Sos laguntza horiek, konvenzioneratekin dira, partneria bat da, eta domaia da, zer nahi, xa zamar orte uh, honetan egin behar bat ditu, bi posta, bi mantsa ganberan, sekura ez tira heldu, eta Uh, hek ere galdekin ginten balide lanien arzea laborarien antalietan eta hek ere galdein balezate zerbait labantxan gambareari hek ere mentuaz ardiztena lukete ben, an, domaia da uh, egun denen kritikatzen ari dira iduikatzen ditut popo poposamenak. Patrick Etxegarraiek esteiku argitu zer lan eginden partaideza konbenio horren barne ageriko bera zementika intzina Zerxegi da uiken handian aferak. Laborantzak sortziu unhektara urte horoz galdu ditu azken amarr urtetan departamentian. Ikerketen arabera, deus respada egiten tendentzia horren utzulikazteko... 2008ko Mariko Beste 2008 Marmila Galduco Lutuskiala. Salie Geneguin diren luraren azigetan, Jean-Michel Ansola bere erandeikunaz, laborantsakok lurren babesteko tresna gusiak, baliatu edo obetuber direla, semakiori erdistipitzeko. Tresna berri sumbait xorliateke, goberniaigaiatubeita tendentzia horren kanbiatzeko, 2000ko sortuko den etxe bizitza, urbanismoa eta eriko lege berrian. Asizien Urentzian bilduma egin dugu, Departamentu Kolaborantza Gambarako Jean-Michel Antso Laber, lehen dakariarekin. Boan hori uh, gauza biziki seriosa da eta hitzontzat behar dela segitu hori uganetik, uh, Ez parimadira nahi uh, uh, kusi hastok uh, uh, agertzen, badira janik eta agertatu direnak eta hitzantzat gauk nahi barimada zinez eh, kondian aktu eh, balioa eta hori eh, lotia diren eta lan bereziki eta laborantxak lugorien galtzearen gainean berdela uganetik segitu, kusiz zehitzuliak ze zendien eta gaukuegun egun ean eh, eh, usatzeko ursatzeko molde difentek eta hori buruz nola plantatzen algen jubeki eh, denak eh, Elgarri joan azteko. Auten txien eh, alkarte horiekin edo gola, nolakoak dira remanak jakinez, justuki, haiek dituzte baimenak edo emaiten eta beste, alde hortaik gada da presionia, agian haiekinda eh, zailena, ako matzeko? Bai, bon, gero, eh, situasione desberdinak eh, bizitzen ditugu, eh, departean doren mutu batetik eta bestera, ez denetan presione bera, hori pensatzen alduzie, Zeren eta ez erpostu bat denen dako, sitioazen eta osorki baliatzen aldena, hor e, dira errepostu bereziak eta difenta gatxe eman behar Oluar, gunea dau. Oruak, ala ere, jarri manak, uh, bada ah. mintzatzeko maneraik edo ba. alkar, alkar akumatzeko? Ba, gero, biztan da, Jendekin edo omait gunetan behardakfen demoro gesaabatzen du,fen jende kontenttzan a dezaten eta zitizeen hori. Behinan guti aski iruditzenzatalare denek eghi dutela onak tzen behar dela kasuaen ez egiten den, zeren eta zumit e, aldiz Etputpi batzuk esparia eta lane handik agertzen, Txemplu horiek eta buskat e, e, zartzen dilaik, elgari lotuik edo emendioat zartzen dutelarik, hor hor dira tira ofite lan agertzen dela, eta e, berda burian atxiki ere, horiek direla fenomen batzu, ez direnak e, e, itzultzenal, itzultzenal edo e, behin galduzkioz, galdia da. Amar urtez, 86 mila ektarra galdiuk departamentu untan, kasi kurteroz, 2006 egun erraitentzian hor horrenkal hektara bat galtzen ezela. Izan da hor e, laborantzako lege bat, mote, modernizazioaren aldetik edo gula. Unek finkatzen zian zenbaki hori erdiz tipitu behar zela. Zertan gira egongo egunean? Bide horren or, hartzen ari gira? Naipatu bon, dituzun sifre horretan, eh, akitaniako, errieldeko eh, eta sifreak, departamentu mailan eganezake, guti aski uh, urte guziz, zazpi zorzion hektara direla, ditila laborentxak galtzen, eh, siusen ean. Ez da pentsatu behar zazpi zorzion hektara horretai parztena algirela eh, ahunt eh, batera, batetara, behinan behar da alare hor eta lan bat egiteko, ez ez tatzeko edo txipitzeko eta Galtze hori. Gero, e, aipati izan dena ere, ez bari maginin, jauz egiten gauzean eskietan hartzeko, e, hemen dik 2008 mara arte, egirretzen gintuela Galtzea 2008 mila ektara. Eldu da egunainako antxu, duke departamentako e, laborantzaren lujain egunainako hamak, hori anizliteke. Zerbait eginez eta horai lekean diren tresna horik hobetuz edo diadanik plantan baliatuz. Oitamar miletaik erorzuna algira hamoz mila hektaretat, emendik bi mila oitamarra arte uh, laboantxak galtzen aluzken, lurren gainean, arte fizzilizizizioen buruz. Giro laboantxak uh, irishatzen du galzia, galzia ere lurrak, beren gutziak ber, izanen diren hori beste departamentoetan diadanik gertatzen da. Gure departamean gazteanitz eta plantatzen da eta aberastasun hori badut, hogi esker laborantxak baliatzen alald ditin lugorik ez dira galtzen. Ez dira berember utziak, baina jou ere gure departoan ere badira guneak Gaurko unionan batzuk espeitute gehi hau... E, Laborari bat gelditzen delarik, etxalde horretako luhak baitezpada hartu nahi, zeren eta berek baitute jadanik aski edo horra hartian baitutte jadanek aski itzulian eta bildurik edo harturik eta mehementu ataz lanak egime haute eta besteko osak ere hor dira. Badira jadanik guneak gure departementoan ere, lekunekosak direlarik bihanoko balea horitan eta bere mehagutzia baitira eta mm -hmm. horre galtze eh? bat. Bururatzeko aipatzen da uh, lege berri batai eh, do... uh, zer gurikatzen duzu lege berri hortaik zerbait berik ikkariko duezer gurikatzen dutie. Joge erezake Legia bera ez da aski legiak behar dira, Gauzak espikatuz entzunahi eztu uztenen antzahazteko. Baan uh, legia bakarrik berberimada eta errespetarazi explikazionek segitu gabe e, parrean, ez dira gauzak eta untxaparazten alko. Eta hori iriskatzen da beti beste lanjer bati buruzo joaitea. Hori baita, jendeak e, prisa diten, legio horrean beldurrez, prisa diten, eta haintzintzeat legio horrean eta lekean ezartzea. Puskat, bergizerteko astokeriatzu edo zorkeriatzu eginez erietan, eta hox, imobilizatu eta eremu batzu mementu horretan beha, gisartako beharri gabe geroaren menturan enkase argestatzen ditugu itamarrektara menxe, bergoi anxe, hiru eunotxe hori da, en beste lanier bat eta eztel hori behar horren gainean eta horret eta zer horretzeko behar dira gauzak uh, Elgarrekin eta shola shtatoz eta emiki-emiki egin ohoituz estela dela araiz mundu hau geldituko itzultzetik bihar ghe ezagun justo abisu tipi bat dagun urteko kampainentako PMTVA ala bei primen galtatzeko txostenak edo dosierak eltudia barnekaldeko zerbitzu gune ezberdinetan hor horita ezik da txostenak beteik utzuli behar diela azar oaren oita amarreko bestedikez beraz gaurkolo aizugeta joa laboradien emanaldiuntan Iganezas si idene kasteung bat eta el duden hastertio. <tifo>